Cei trei muzicieni A fost odată ca niciodată trei muzicieni Toți învățaseră de la același maestru Iar când acesta le-a zis că le arătase tot ce știa Cei trei prieteni s-au hotărât să plece în lume și să-și încerce norocul Vom rămâne împreună Am învățat împreună, așa că vom cânta împreună Da, frate, așa vom face! Cine știe ce ne așteaptă în viitor? Cei trei muzicieni au călătorit în diferite țări și au reușit să trăiască foarte bine. În prezent, aceștia se aflau într-un sat unde cântaseră minunat la târg. Apoi, aceștia s-au așezat la masă cu sătenii și au vorbit. Povestindu-le anecdote din călătoriile lor, sătenii le-au spus și ei o poveste stranie. Nu departe de aici, în pădure se află un castel Se spune că e vrăjit, oricine poate intra acolo, iar masa e plină cu cele mai alese bucate din lume Mai e și o cameră plină cu cele mai felurite comori pe care le poți lua Dar se spune că în castel trăiesc spirite malefice Oricine intră în castel, este mai mult mort decât viu a fost vreunul dintre voi la castel? Sigur că nu! Nu am discutat să facem ceva așa periculos! În noaptea aceea, când cei trei muzicieni au rămas singuri în camera lor, au discutat doar despre castelul vrăjit. Vreau să văd locul ăla! Imaginați-vă dacă tot ce ne-au zis ei e adevărat! Cele mai alese bucate, cea mai mare comoară! Ar fi păcat să fi venit până aici să nu ne încercăm norocul. Viața a fost blândă cu noi până acum. Poate va fi blândă cu noi și la castel. Deci, cine se va duce primul? Ei? Eu zic să începem cu cel mai tânăr și tot așa. E o idee bună, îmi place. Deci mai întâi se va duce el, pe urmă eu, apoi tu. Vom sta fiecare în castel o zi și o întreagă noapte. He! De acord. de acord! În dimineața următoare, trompetistul și-a luat rămas bun de la prietenii lui și a pornit la drum cu voioșie. A ajuns la castel la amiază. Era mare și frumos. De cum a atins porțile, acestea s-au deschis la fel și ușile din palat. Trompetistul a explorat saloanele minunate și holurile uriașe până a ajuns la bucătărie. că bărbați și femei invizibile tocau, coceau și găteau timp în care aroma supei delicioase a legumelor și deserturilor îl făceau pe trompetist să saliveze după mâncare. O mână invizibilă l-a dos într-o sală de mese uriașă unde pe masă se aflau toate mâncărurile văzute în bucătărie. Trompetistul S-a așezat să mănânce Când era pe cale să ia prima înghițitură, Un bărbat scund, cu o barbă lungă până în pământ A intrat în sală și s-a așezat lângă el Salutare, domnule! Aaaa, după dumneavoastră! Cei doi s-au așezat și au început să mănânce în tăcere Deodată, piticul și-a scăpat lingura Trompetistul s-a plecat să o ridice Iar piticul i-a sărit în spate Lovindu-l cu pumnii După care l-a aruncat afară din castel mm, Cum îndrăznești să-mi furi comorile? Cu fața vânătă Bietul trompetist s-a întors la tovară și lui Ce s-a întâmplat? Nu vă duceți la castel? E periculos? În seara aceea deci? Ce ne facem?" Vreau să mă duc să văd cu ochii mei ce se întâmplă la castel. Mă voi duce." În ziua următoare, toboșarul a pornit spre castel. Porțile s-au deschis și pentru el. Toboșarul a explorat și el sările și holurile uriașe, s-a dus în bucătărie, iar de acolo a fost condus în sala de mese. Chiar când era pe cale să înceapă să mănânce, a apărut piticul." La fel cum făcuse în cazul tropetistului, piticul și-a scăpat lingura, iar când toboșarul s-a plecat să-i o ridice, acesta i-a sărit în spate și l-a aruncat în castel. Toboșarul s-a întors la tovară și lui. Locul e periculos. Nu te duce, amice. Tot piticul a fost, nu? Da, exact cum ai spus tu. Mm. În cazul acesta mă voi duce eu. Chiar și după ce ni s-a întâmplat nouă? Nu vă faceți griji! Nu-l voi lăsa pe pitic să-mi vină de hack. Astfel, a doua zi de dimineață, violonistul a plecat spre castel. A văzut exact aceleași lucruri în palat și s-a așezat ca să mănânce. Piticul a apărut și ca de obicei, și a scăpat lingura ca să poată sări pe violonist când acesta s-ar fi aplecat ca să ridice. Dar violonistul era pregătit. Chiar când piticul a sărit pe el, acesta s-a ferit și l-a imobilizat. În încăierare, medalionul de la gâtul piticului a ajuns în mâna violonistului. În momentul în care medalionul a ajuns în mâna sa, acesta a început să se simtă foarte puternic, în timp ce piticul și-a pierdut din puteri. dă medalionul înapoi! Nu! Nu ți-l dau până nu-mi spui care e treaba cu palatul! Dar dacă îmi dai medalionul înapoi, te voi învăța totul despre puterile mele magice și am destule. Atunci, întâi învață-mă despre ele, apoi îți dau medalionul înapoi. Ne-am înțeles? Mm, bine! Astfel, piticul a dus de muzician într-un beci straniu, printr-un pasaj atât de lung, că părea să nu se mai termine. Apoi, deodată, pasajul întunecat i-a dus într-o vale cum nu mai văzuse violonistul niciodată. Era clar că locul acela aparținea unei alte lumi. Piticul l-a dus pe violonist către un râu. Acesta curgea cu atâta repeciune încât era imposibil să traversezi notând. Dar Piticul a lovit apa cu bagheta magică iar aceasta s-a despărțit în două, lăsând loc unei cărări pe care cei doi o urmară ca să ajungă pe partea cealaltă. Acolo se afla un castel și mai frumos decât cel din care veniseră. Piticul l-a condus pe violonist înăuntru. Fiecare cameră din castel era încărcată cu cele mai bogate comori din lume. Apoi, aceștia au ajuns într-o cameră minunată, unde se afla un pat presărat cu aur și pietre prețioase, în care se odihnea cea mai frumoasă fecioară din lume. Na, ea cine e? E prințesa castelului. Doarme de 200 de ani din cauza unei vrăj. Vrajă? Se pare că vraja era menită să o adoarmă pe prințesă și să-i facă pe servitorii din palat să dispară, astfel încât cel care a aruncat vraja să poată fura comorile nenumărate. Dar castelul era deja vrăjit, astfel încât prințesa doarme, toate comorile rămân blocate acolo unde sunt. Văzând supărarea piticului, la gândul că toate comorile rămân blocate unde sunt, violonistul și-a dat seama că acesta aruncase vraja asupra prințesei. Așa că s-a hotărât să o ajute. Cum poate fi ruptă vraja? Acum știm amândoi cine a aruncat vraja asupra prințesei, Nu! Dacă vrei, medalionul, spune-mi întâi cum să rup vraja! Sub perna prințesei se află un cufăr. Acolo e ascunsă comoara prințesei. Ia cufărul, du-l aproape de ochii prințesei și atinge-l cu medalionul. Acesta se va deschide, iar prințesa și va recapăta comoara! Prea bine! Mă aflu. În palatul tău, alteță Ai dormit, ai dormit Timp de 200 de ani a, Așa de mult v să zic că tu mi-ai vrut comorile Dar nu va avea parte de ele Pleacă de aici, imediat a, Și medalionul meu? Ți-l voi da când vom ajunge de cealaltă parte a râului Până atunci... Ca să mă asigur că nu încerci ceva Trebuie să-mi dai și bagheta acum Piticul n-a avut de ales și s-a supus I-a dat bagheta violonistului Toți trei s-au dus spre râu Violonistul a atins apele cu bagheta Iar acestea s-au despărțit Piticul a pornit pe cărare și a ajuns pe partea cealaltă Dar violonistul și prințesa nu l-au urmat Când piticul a ajuns pe partea cealaltă Violonistul a atins din nou apele cu baghetă, iar râul și-a reluat cursul. Medalionul meu! Dă-mi medalionul! Poftim! Dar bagheta o păstrez eu ca să nu te mai poți întoarce niciodată. Astfel, istețul violonist l-a alungat pe pitic și s-a întors către prințesă. Alteță? Trebuie să plec și eu acum Mai stai câteva zile Mi-ai salvat viața și regatul Și ne-ai trezit din somnul veșnic Ca să ne bucurăm de viață Permite onoarea De ați arăta regatul și ospitalitatea noastră Te rog, te poftesc Tărâmul tău chiar e superb Din altă lume Mi-ar plăcea să stau o vreme Astfel, violonistul a rămas în regatul prințesei. Aceștia s-au îndrăgosit unul de altul și au trăit fericiți împreună. În ceea ce îi privește pe tovară și violonistului, acesta s-a întors să-i vadă și a adus cu el în regat. Aceștia au cântat împreună și i-au bucurat pe oamenii de pe acel tărâm. Ceilalți săteni s-au întrebat unde plecaseră muzicienii și când nu s-au mai întors, toți au spus despre violonist, cel care dispăruse primul. A, e plecat cu vioara! Cântă cu îngerii! Această expresie a devenit un proverb care se folosește și în prezent când e vorba de cineva care a plecat să facă ceva și nu s-a mai întors.